Це ж так страшно. Але за мить цікавість перемагає страх. Хм, і як же вони там стоять? Вона розплющує одне око і позирає ним крізь розсунуті пальчики. Тоді опускає долоні, закидає голову і вже обома широко розплющеними очима розглядає величезний круглий диск. На ньому хилитаються якісь таємничі тіні. Здалося, хтось багає їх у довгих,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 А якщо, якщо, місяць так близько, дивіться, він же над самою тополею аж до вершечка торкається. А якщо той каїн, якщо він візьме та й перескочить з місяця на тополю, а тоді злізе на землю. От візьме і цибне прямісінько у наш двір. От дурний Дідвак зітхнула мама. Ти б Дмитре думав, що дитині посеред ночі годікаєш. Їй же що не скажи, то вона собі домалює.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 Мама розталила кілька оберемків його біля плетеної лозої стіни. Посталила на ньому смугасте рядно, Винесла з хати дві великі подушки в білих пошивках, коца. Ну все, спати. Але Дана боялася заснути. Все поглядала на небо. Чи не сплигне звідти дядько з вилами? Доросі, звісно, багато знають, але ж не все. Димка Калапуша колись сказала, що «Людина – то мураха Божа, і вона не може знати геть усе», бо тоді бі її голова просто репнулась. От і тату з мамою. Ні, їй не вірили, що місяць так далеко, що до нього й аеропланом не долетіти. Ось же він. простягни руку і дістанеш. Розділ 14 Скільки часу відтоді збігло? Як води у річці? Вже пізніше читала Дана і біблійну легенду про Авеля та Каїна, і її трансформації та адаптації у світській літературі. Знає і світовий міф, здається, його називають спільно-арійським про тих двох адамових синів нещасних, які аж на місяці опинились. І про те, що від землі до того її блідолицього супутника майже 385 тисяч кілометрів. Знає. А вже ж, таку відстань навіть жоден сучасний супермен не перескочить. А й досі уповнюв її лячно, і якось не по собі. Здається, що з місяця дядько з вилами може зіскочити, а як не зіскочить, то якусь капозну пригоду нашле, як тоді, після цієї ночі. За день потому, як тато з мамою запорали все сіно, справді пішов дощ. Не просто пішов, а полив, як з відра. Як та димка вгадує, чи й справді її мати Мокрина була якось з мокрою стихією пов'язана, і димці це передалось. На третій день випогодилось, але в город ногою не вступиш. Розмокла земля розверзається. Злива принесла короткочасний перепочинок. Нарешті можна було трохи посидіти. Але тату з мамою не збиралися сидіти, склавши руки. Сказали, у місті четвер ярмарок. Треба дещо до хати підкупити, а то звести звели, а до ладу ще й досі не довели. А треба ж і пофарбувати, і фіранки повісити – і не тох кольорових купити, щоб рушники на образи вишити. Вишивання то вже робота на зиму, але краще заготовити все зарання. Тайдані якось в зувачку прикупити пора.